Deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 5. Ne ocupăm în continuare de fericiri care sunt începutul predicii Domnului Isus Hristos de pe munte. Matei 5 Când a văzut în noroadele s-a suit pe munte și după ce a așezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci vor avea, căci ei vor avea parte... De milă. Amin. Doamne, venim înaintea Ta și în această zi cu dorința de a învăța de la Tine. Vrem ca și în această zi Cuvântul Tău să fie, să reprezinte singura și suficientă autoritate pentru fiecare dintre noi. Vrem ca astăzi Tu să ne vorbești și Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze. Te rog să-mi dai și mie înțelepciune cuvinte potrivite, dragoste. Toate le doresc pentru ca biserica să fie zidită și toate să fie îndreptate pentru spre tine, pentru a primi tu glorie, pentru că le meriți, pentru că ești vrednic. Amin. Ocupăm locurile. Un fapt poate lipsit de importanță, mi-a strânit atenția, Acum, în momentul în care citeam textul, oarecum având legătură cu ceea ce se întâmplă în biserica noastră, dorința după mai mult, după creștere, după atingerea unor standarde spirituale înalte, Um, în dorința noastră, așa cum am auzit, vrem să ascultăm de Dumnezeu și să căutăm să ne raportăm cât mai corect și cât mai intim la El, evitând distragerile externe pe cât cu putință și concentrându-ne în închinarea noastră pe ceea ce Domnul Isus Hristos spune și rezumă în cuvintele, în duh și în adevăr. Mă gândeam că la începutul secolului XVI, când a început Reforma, cei care s-au desprins de Biserica Catolică. De fapt, acesta a fost motivul, unul din motivele de bază pentru care s-au desprins: că începuseră să pună prea mare accent sau au înlocuit pur și simplu închinarea în duh și la adevăr cu formele exterioare. Și închinarea a devenit sau a fost axată și era centrată mai mult pe aspectul exterior. Forma își are rostul ei și avem nevoie de ea. Dar când ea este înlocuită, sau când fondul este înlocuit de formă, aici apare problema. Mă întrebam și am fost întrebat de ce uh, unii uh, dintre cântăreții care ne conduc să cânte jos. Da, chiar așa, de ce? Cineva mi-a zis, tu de ce nu predici jos? Știți ce am observat citind textul acum? Domnul Isus a ieșit în fața lor și le-a predicat. Ce spune că a făcut? S-a așezat. Da? S-a așezat. V-ar deranja dacă eu m-aș așeza? N-ar fi nicio chestie. A făcut-o Domnul Isus Hristos. Știți care ar fi inconvenientul de formă, poate, că nu m-ați vedea, ați vrea să mă vedeți, nu? Da? Dar poate că a, sunt mic de statură. Da. Să-mi pun, iau încălțăminte mai înaltă, nu știu. Da? Dacă punem un piedestal, șansa noastră este că nu ne îmbrăcăm așa cum se îmbrăcau evreii. Vă aduceți aminte? Îi spune domnul marelui preot și preoților să nu vă urcați pe trepte ca să nu vi se vadă ce? Goliciunea. Foarte important. Nu sunt de exclus lucrurile acestea. Goliciunea gleznelor. Vă dați seama că nu, erau robele alea lungi. Dacă nici măcar atât. Ce să zicem noi? În sfârșit, nu vrem să fim mai decât papa. Da? Dar vrem să rămânem alături de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu. Și vrem ca autoritatea Scripturii să fie întronată între noi și să socotim Scriptura ca singura autoritate și ca cea care este a tot suficientă în orice problemă de credință și de practică religioasă. Este ceea ce înțeleg eu din Scriptură. Dacă cineva înțelege altfel, este o problemă personală. Revenim la fericiri. Ne reamintim faptul că Domnul nostru descrie și conturează, dacă vreți, în acest pasaj creștinul și caracterul creștin. Fericirile, dacă vreți, ca întreg sunt un fel de, un fel de test general la care noi toți suntem supuși. Da. Este un adevărat test de evaluare a vieții noastre interioare. Fericirile ca întreg. Ele, dacă vreți, ne spun în ansamblul lor totul despre profesiunea noastră de credință. Fericirile îmi arată, dacă vreți, ce fel de creștin sunt eu în raport cu modelul pe care Iisus Hristos Domnul îl prezintă în Evanghelie. Fericirile ne reamintesc fiecăruia dintre noi adevărul fundamentale, centrale, referitoare la statutul nostru creștin. Și anume, observăm un lucru esențial, că Iisus Hristos Domnul pune accentul mai degrabă pe a fi, decât a face. A fi înainte de a face. Hristos Domnul pune un mare accent pe atitudinea noastră și nu pe acțiunile noastre. Accentul principal este pe ceea ce suntem noi în esență și nu pe ceea ce facem. Are importanță ce facem. Dar ceea ce facem trebuie să decurgă din cine suntem. Dacă vrem să ne construim identitatea noastră de creștin, din acțiuni, din fapte, este ceea ce spune românul, punem căruța carul înaintea boilor. De aceea am spus, Dumnezeu pune un accent special inclusiv în întâlnirile noastre aici și mai ales aici, dacă vreți. Când ne întâlnim cu El, cu Cel blând, bun, milos, îndurător, dar și sfânt și drept, da? pune un mare accent pe raportarea noastră la El când El coboară între noi. E ceva special. Noi îl avem în inimă în sufletele noastre, da? Ne încredem în El, îl purtăm în noi, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Avem Duhul Său cel Sfânt. Dar e cu totul special ceea ce se întâmplă când tu, eu, tu, tu și așa mai departe venim aici împreună. Dumnezeu coboară și așteaptă exact ce a făcut Moise. Să ne plecăm capul, să ne plecăm genunchii, să ne plecăm inima și să spunem Doamne mă închin, Ești vrednic de toată lauda. Deci, vreau să subliniez. Creștinul, autentic, atenție că avem creștini în țară mulți, da? peste 90%, am dreptate? Da. Dar creștinul autentic este ceva înainte de a face ceva. Noi trebuie să fim creștini înainte de a ne purta ca niște creștini. Contează în primul rând esența caracterului nostru. Biblia nu ne îndeamnă nicăieri să fim creștini în unele privințe, să ne portăm creștinește în anumite contexte, nu? Cine cere să fim oriunde ne-am afla în viața de zi cu zi, să fim sfinți și voia lui Dumnezeu să se facă în viața noastră și El să fie glorificat, cum este în ceruri, cum este și aici, să fie și în viața ta privată. Dacă în viața ta privată El nu este glorificat, nu te aștepta ca aici să simți că te unești cu El în închinare și că îi dai glorie. Vei simți că faci ceva pentru El. Dragii mei, Dumnezeu nu ne cheamă să facem ceva pentru El. Dumnezeu ne cheamă să ne închinăm Lui iar restul rezultă din închinare. Tot ceea ce facem după aceea, acțiuni, atitudini, da, derivă din ceea ce suntem din poziția noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem creștini, iar acțiunile noastre sunt rezultatul faptului că suntem creștini. Încă ceva. Noi nu suntem chemați să controlăm creștinismul din noi, ci mai degrabă creștinismul să ne controleze pe noi, firea noastră, imaginația noastră, gândurile, atitudinile. Trebuie să fim dominați de adevărul Evangheliei, deoarece am devenit creștini, am fost făcuți creștini prin lucrarea realizată de Duhul lui Dumnezeu în inimile noastre. Acest adevăr, cred că este foarte bine surprins de Apostolul Pavel când spune trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Realizez asta? Realizăm asta? Acest adevăr? Trăiesc! Dar nu mai trăiesc eu, nu eu, ci Hristos trăiește în mine. M-am gândit că dacă aș avea mereu în fața ochilor, aș conștientiza mereu și mereu acest aspect. M-aș vedea atât de puțin eu, Oriunde. Și s-ar vedea tot mai mult Hristos. Ar crește El în timp ce eu m-aș micșora. Dragii mei, credința creștină nu este ceva aflat la suprafața omului. O spoială. Dacă e o spoială, eu am văzut ce se întâmplă când spoiești, când ai cu vopsea peste o ușă de metal ruginită mai devreme sau mai târziu înflorește și pică. Spoiala nu ține mai devreme sau mai târziu. Dacă ești un creștin doar spoit se va vedea. Dacă avem doar o poleială de creștinism realizată din faptele exterioare, în momentele de criză, în momentele în care suntem ispitiți, tentați de lume să ne conformăm ei, lucrul acesta se va vedea. Și cel mai mult se vede, știți când? Nu aici. Când ești singur, tu și Dumnezeu. Când ești chemat să faci ceva nepotrivit și nu te vede nimeni. Și nu știe nimeni. Atunci se vede cel mai bine. Dargi mei, este, acesta este motivul pentru care fericirile sunt atât de pătrunzătoare, pentru că ele trec dincolo de carapacea noastră exterioară. De fapt, ele ne, ele ne spun că prin modul în care ne trăim viața de credință, de zi cu zi, declarăm în permanență cine suntem noi cu adevărat. Nu aici declarăm cine suntem, nu la botez, nu doar aici și la botez, da? ci prin modul în care ne trăim viața în fiecare zi. Vedeți, prin modul în care reacționăm la situațiile veții noi ne manifestăm Duhul. Iar manifestarea Duhului proclamă credința care ne animă pe fiecare dintre noi. Modul în care ne manifestăm arată cine suntem cu adevărat în forul nostru interior, nu în imaginea pe care vrem să ne-o construim. Ferice de cei milostivi sau îndurători, o să folosesc sunt cuvinte înrudite, am și auzit că Domnul e îndurător, milostiv. Am cântat că Domnul este plin de îndurare, ferice de cei milostivi sau îndurători, căci ei vor avea parte de milă, ei vor avea parte de îndurare. Întrebarea pe care o pun astăzi, suntem noi milostivi sau îndurători așa cum ne cere Domnul Isus Hristos în acest verset? De fapt, ce vrea să spună Domnul Iisus prin această afirmație? Primul lucru, în sens negativ, a fi milostiv sau îndurător, nu înseamnă să treci ușor cu vederea. Sunt destui oameni astăzi care cred că a fi milostiv înseamnă să treci ușor cu vederea peste unele lucruri nepotrivite. Să te faci că nu le vezi, să fii indiferent. Dragii mei, este un pericol al vremurilor noastre în care tot mai mulți creștini ajung la această indiferență, dacă vreți, pentru că nu mai cred nici în lege, nici în disciplină, nici în dreptate, în nimic, dacă vreți. Ideea dominantă astăzi este că noi trebuie să avem o minte absolut liberă, care să ne permită să facem absolut tot ceea ce ne place și nimic mai mult. Și nimeni nu trebuie să comenteze gusturile noastre. Sunt ale noastre, suntem oameni liberi, sunt oameni, suntem autonomi, ne trăim viața cum vrem. Mulți oameni cred că cel care zâmbește în fața călcării legii, cel care zâmbește îngăduitor în fața încălcării poruncilor lui Dumnezeu, este un om milostiv. că aud spunând pe cineva, ce contează? Să mergem înainte. N-are nicio importanță, frate. Nu zgâlți barca. Asta nu-i milostenie. Asta nu înseamnă milă, îndurare. Un om îndurător. asta e nepăsare. Înseamnă, da, cu un asemenea om, da, poți să te înțelegi foarte bine. Este un om de care, vă rog, puteți să vă apropiați, vă veți înțelege foarte bine. Dar nu o să-l vezi niciodată, că îi pasă de faptul că sunt încălcate legile, poruncile, nu va fi niciodată preocupat de respectarea lor. care e liber să-l Lasă, frate! Hai să mergem. Nu! De ce să stricăm lucrurile? Să Aș vrea să ne aducem aminte că am subliniat faptul că nici o fericire nu trebuie interpretată în termenii unor dispoziții naturale. Fericirile nu se referă la înclinațiile noastre native. Da? Există oameni mai nepăsători din firea lor. Dar asta nu înseamnă că sunt îndurători. Există oameni care din fire trec pe lângă lucruri, nu le pasă, nu sunt preocupați de nimic. Asta nu înseamnă că sunt îndurători. Evanghelia nu se adresează unor temperamente. Nimeni nu are vreun avantaj comparativ cu un altul atunci când stă față în față cu Dumnezeu. Dumnezeu ne tratează în mod egal pe toți și avem acces în mod egal fiecare dintre noi. Dacă ar fi să aibă acces la Dumnezeu doar cei blânzi din fire, doar cei îndurători din fire, în sensul lumii acesteia, atunci ceilalți ar trebui să înfunde iadul. Iată încă un lucru extrem de important legat de modul în care vedem omul îndurător și îndurarea, mila. Acest adjectiv îi se aplică într-un mod cu totul special lui Dumnezeu. Am auzit și astăzi, Dumnezeu este milostiv, Dumnezeu este îndurător. Privind din această perspectivă că Dumnezeu este îndurător, milostiv, Vă puteți imagina cumva că Dumnezeu ar putea să fie nepăsător, îngăduitor atunci când legile Lui Sfinte sunt încălcate? A, da, poate să aibă răbdare, să ne îngăduie o vreme până când, ne spunea Emi și Scriptura o spune, până când păcatul ajunge la o anumită limită și după aia da, Dumnezeu în dreptatea Lui nu va permite ca numele Lui să fie badjocorit. Și va veni. Și vine vremea scadenței. Mai ales pentru un copil al lui Dumnezeu. Îl rabdă. Ce spune Petru? Credeți că Dumnezeu întârzi, așa în împlinirea făgăduințelor? Nu. Ci el are o lungă răbdare pentru voi și așteaptă. Ce să faceți? Să vă pocăiți, spune. Să vă schimbați viața. Asta este dorința lui. De aceea se îndură. De aceea până la al și zecilea, al zecilea mii de neam, da? El se îndură și are milă de fiecare dintre noi. Ăsta e caracterul lui. Dar în cele din urmă își manifestă și dreptatea. La el este echilibru în toate. Noi suntem uneori mai înclinați spre extreme. Eu poate mai înclinați spre fermitate, emii mai spre... Nu, nici de cum. Nu? De la o vreme probabil vă mirați ce s-a întâmplat cu emii. Nu? Da. Parcă prea e aproape de... de... Dumnezeu și de caracterele celelalte ale Lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Cred că încearcă să trăiască echilibrat. Chiar dacă, știu accentele temperamentului nostru sunt diferite și cumva își pun amprenta într-o anumită măsură, pe slujire, nu se poate. Încercăm să limităm lucrurile astea pe cât posibil. Domnul să ne ajute. Să nu uităm. Da, Dumnezeu este bun, este milostiv, dar este și drept și sfânt. Ce este mila? Ce este îndurarea? Am căutat să, din tot ceea ce am citit, m-am informat să formulez o definiție cât se poate de scurtă, concentrată, ca să putem reține. Pentru cei care mi-ați solicitat, știți, și care veți dori, vă trimit notițele predicii rog doar și poate. Am notat cam așa, mila sau îndurarea, este un sentiment de compasiune însoțit de acțiune. Am zis să fie ușor de ținut minte. Un sentiment de compasiune însoțit de acțiune. Da? Degeaba îți dau lacrimile la televizor văzându-i pe aia că sunt acoperiți de zăpadă? Da? Dacă nu pui lopata să-i ajut să iasă din casă. Dacă nu te duci să cumperi ceva de la magazin și să duci acolo pentru sinistrați, pentru cei care n-au mai avut cum să se alimenteze. Da? Poți să plângi cât vrei la un film din asta, la o dramă, să curgă robinetul la greu. Da? Aia nu-i milă. Oh, e așa un sentiment, așa de slăbiciune. Auleu, oh, prin ce a trecut? Da? Asta e! Ai plecat de acolo în 10 minute, ai uitat totul. Sau poate visezi noapte. Depinde cât de dramatic a fost situația. Un lucru foarte important. În introducerea epistolelor pastorale 1 și 2 Timotei, Apostolul Pavel începe cu o urare diferită de toate celelalte urări din introducerea epistolelor sale. În celelalte epistole spune Har și pace. Da? În 1 și 2 Timotei spune Har în durare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Isus Hristos, do? Domnul nostru Isus Hristos. Am învățat de la o vreme două lucruri. În mare, concentrat. Harul are de a face cu ceea ce ne dă Dumnezeu nouă, fără să merităm. Mila este ceea ce Dumnezeu nu ne dă atunci când merităm sau nu ne face după meritul nostru. Da? Te duci la școală, n-ai învățat și te scoate profesoara și zice, nu știi nota 2, dar zice, o să-ți dau o șansă. Înveți până data viitoare și lecția din urmă și te scoți data viitoare. Nu o să nota maximă dacă știi tot, dar îți dau o șansă să nu iei doi o să șase, șapte sau opt. Nu-ți dă după cum meriți, asta e milă. Nu zice, mă milă de tine, dar am ce să-ți fac, o să i doi. Nu. Mila intră în acțiune și procedează în concordanță cu acel sentiment de compasiune, adaugă acțiunea pozitivă, potrivită, care ajută pe cel în nevoie. Dragii mei, în timp ce harul are de-a face cu oamenii și cu păcatul lor, îndurarea este mai mult asociată cu rezultatele, cu, dacă vreți, consecințele păcatului în viața unui om. În acest fel, îndurarea este, dacă vreți, acel sentiment de compasiune la care se adaugă dorința și, dacă vreți, acțiunea de a îndepărta suferințele cauzate de nenorocirea prin care trece cineva. Aș vrea să ilustrez mila, milostenia, îndurarea în câteva moduri. De exemplu, avea un duh milostiv înseamnă a te raporta corect la o situație în care, dintr-o dată, ai pe cineva în puterea ta, îl ai la mână, da, cu ceva, pe cineva care cu ceva vreme în urmă ți-a făcut mult rău. Și deodată îl ai în mână și poți să spui Ei, roata se învârte? Mi-a venit rândul? Da? Sau poți să spui Cred că atunci când a acționat împotriva mea nu s-a gândit prea mult că îmi face rău. Cred că era într-o stare. Îi găsești circumstanțe atenuante. Poți să spui, mi-a venit rândul? Da? Sau poți să spui, îmi pare rău că a trebuit să treacă prin asta, nu o să fac nimic contra lui. Pildă îmbulnului samaritean poate fi un bun exemplu. Samariteanul vede pe un om, sărman, căzut în mâinile tâlharilor. Îl văzuseră și alții înainte, da? Și-au văzut de drum. El se oprește, poate că traversează strada, dacă era pe cealaltă parte, se apropie de el și încearcă să-i aline suferința. Încearcă să-i ușureze situația. asta e milă, asta e îndurare. Nu să, te, să treci pe lângă omul amărât, săracul de el și să-ți vezi de drum. Credeți-mă că am de lucru la așa ceva. Nu știu cum rezolvați dumneavoastră lucrul acesta. Dar nu-i ușor să clădești un asemenea caracter și mai ales dacă încerci prin propriile eforturi. Asta nu se poate. Exemplul desăvârșit de atitudine milostivă îl reprezintă venirea în lumea Fiului Lui Dumnezeu. El a dus cu sine îndurarea. El a văzut starea noastră demnă de milă. Eram sortiți pierzării, meritam mânia lui Dumnezeu, meritam judecata lui Dumnezeu. Totuși, El vine ca să ne arate îndurare, să-și manifeste mila față de noi și o face într-un mod cu totul special. Există o confuzie privitoare la modul în care avem parte de Îndurarea Lui Dumnezeu manifestată prin iertare. Raționamentul multora din țara noastră este următorul. Dacă eu sunt milostiv cu alții, Dumnezeu va fi milostiv cu mine. Dacă eu îi iert pe cei care îmi greșesc, Dumnezeu mă va ierta și pe mine. Dacă eu iert și eu voi fi iertat la rândul meu, și iau ca bază din Scriptură, rugăciunea domnească în care spune și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm grășiților noștri. Haideți să mai adaug un element. Pilda robului nemilostiv din Matei 18. Este istoria unui om, unui rob crud, rău, care avea o datorie mare. N-avea cu ce o plăti, se duce la stăpân și îi spune, Nam, am Îngăduie-mi încă o vreme. Sau, dacă vrei, iartă-mi. Stăpânul îi spune că i s-a făcut milă. Da? Și ce a zis? "Mă milă de tine, dar n-am ce-ți face, intri la pușcărie. Nu. No. I s-a făcut milă, l-a iertat de toată datoria și l-a eliberat. Și a spus, Merge sănătos. Nu mai ai nicio datorie față de mine. Omul acesta iese afară și se întâlnește cu un altul care era sub puterea lui și la mâna lui pentru că îi datora bani. O sumă nesemnificativă. Îl strânge de gât, în ciuda faptului că și acesta îl roagă să-l păsuiască da? și îl aruncă în închisoare. Stăpânul robului rău aude, îl cheamă înapoi anulează verdictul de iertare și la aruncă în închisoare. Apoi Domnul Iisus încheie toată prezentarea aceasta cu următoarele cuvinte. Tot așa va face și Tatăl meu Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Cum rezolvăm situația? Dragii mei, dacă am fi judecați după acest criteriu, atunci niciunul dintre noi nu ar vedea cerul. E limpede? Dacă asta ar fi realitatea și Dumnezeu ne-a judecat pe baza acestui criteriu, toți am merge în iad. Toți am fi nimiciți, am fi sub mânia lui Dumnezeu. Încă un lucru. Dacă ar fi adevărat acest criteriu, ar însemna să anulăm întreaga doctrină despre har a Noului Testament, despre premântuirea prin harul lui Dumnezeu. Există o conformitate a doctrinilor. Niciodată nu avem voie să interpretăm un text scoțându-l din contextul Scripturii. Noi trebuie să-l interpretăm în învățătura integrală a Scripturii privitoare la, acel, la acea temă. Domnul Iisus ne spune că sunt iertat cu adevărat numai în urma unei pocăințe reale. Când mă pocăiesc, realmente. Înseamnă că îmi dau seama că starea mea era atât de critică încât nu meritam decât iadul. Eram sub pedeapsă. Iar dacă sunt iertat, aceasta se datorează doar harului, doar milei lui Dumnezeu. Doar dragostei lui. Nimic în plus. Nici o condiție suplimentară. Atât și nimic mai mult. Asta ne spune Scriptura. Mai mult. Noua poziție a mea în Hristos de om iertat, de tot trecutul, de vina păcatului meu, implică și iertarea pe care eu o voi acorda de acum înainte celor din jurul meu. Dumnezeu nu mă va ierta pentru că eu îi iert pe alții, ci eu îi iert pe alții pentru că am beneficiat de iertarea lui Dumnezeu. Dar vreau să vedem și mai clar aceste lucruri decurgând din succesiunea fericirilor. Cum se clarifică lucrurile? Haideți să vedem cum fericirea aflată în fața noastră, ferice de cei milostivi sau îndurători, rezultă din toate celelalte. În primul rând, sunt sărac în duh, adică îmi dau seama că în mine nu este neprihănire, nu este dreptate, sunt conștient de faptul că stând față în față cu Dumnezeu, sunt complet neputincios. Nu mă pot apropia de El în niciun fel. Apoi, plâng din cauza păcatului ferice de cei ce plâng. Plâng din cauza păcatului care este în mine. Duhul Sfânt este acela care mi-a luminat inima ca să văd că sunt în întuneric și să strig după eliberarea din nenorocirea mea, din mizeria mea, din păcatul meu. Apoi, sunt blând, perice de cei blânzi. Adică, accept controlul lui Dumnezeu și nu mai reacționez impulsiv atunci când sunt jignit, când sunt apostrofat, când sunt ofensat, când mi se încalcă drepturile. Deja, Dumnezeu lucrează la o schimbare lăuntrică când dreptatea lui Dumnezeu a fost pusă în locul meu, da. începe să se schimbe ceva. Conștientizez nevoia mea profundă și se naște în mine un apetit spiritual, o foame și o sete după dreptatea lui Dumnezeu, după sfințenie, după o viață curată, după a trăi asemenea lui Isus Hristos. În felul acesta sunt împlinit doar în Hristos și doar prin Harul Său, ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, că cei vor fi săturați, împliniți. Și asta numai prin Harul Lui Dumnezeu. Trăind toate aceste stări, rezultă inevitabil de aici că atitudinea mea față de cei din jur va fi totalmente alta, va fi radical schimbată. Îi văd acum prin alți ochi, nu-i mai condamn. Îi văd ca pe niște înșelați, îi văd ca pe niște victime și robi ai păcatului, îi văd ca fiind, având ochii orbiți de Dumnezeul veacului acestuia, trăind după pofta inimii lor și zic, Doamne, ai milă de ei. Ei nici măcar nu realizează starea în care sunt. Vă duceți aminte de Domnul Iisus Hristos? El vine ca să-și arate îndurarea sa și privește de pe cruce spre cei care l-au pironit, spre cei care îl bat jocoresc, îl huiduie, îl scuipă și spune Tata, iartă Tată, iartă-i! Tată, iartă-i! De ce? Pentru că ei nu știu ce fac. Ei nu știu că sunt robi. Ei nu știu că sunt înșelați, ei nu realizează pentru că au o măhramă pe ochi și nu, știu, nu te cunosc pe tine. De aceea fac ceea ce fac. Ștefan, când era martirizat și când se arunca asupra lui cu pietre, își țintește ochii spre cer și spune, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul. De ce? Ei nu știu ce fac, ei sunt zeloși, cred că fac ceva pentru tine, dar de fapt lovesc cu pietre în tine, te răstignesc pe tine, te ucid pe tine, calcă în picioare legea ta, voia ta. Dragii mei, să fim foarte atenți, că și noi uneori putem, în dorința noastră religioasă, în entuziasmul nostru spiritual, să credem că avem lumină. Să credem că facem un lucru bun. Și de fapt, lumina care este în noi să fie întuneric. Spune Domnul Isus Hristos, aveți grijă, ca nu cumva. Lumina care e în voi să fie întuneric. Înțelepciunea care crezi că ai, care crescă, descoperirile pe care crezi că le ai, să crezi de la Dumnezeu. Și de fapt să fie inspirate de Duhul lumii acesteia. Există o carte Chiar ieri mă gândeam, trebuie să o caut, să văd pe unde este seducția bisericii. Subtila seducție a bisericii. Da, trăim vremurile din urmă în care biserica este sedusă să se asemene cu lumea. Și dacă astăzi biserica nu mai poate să aibă același impact asupra lumei, este că seamănă prea mult cu lumea. Și lumea nu mai vede nicio diferență. Zice, păi da ce? Ce-i acolo, ce-i dincoace? Doar că sunt mai cominți, se abțin de la niște lucruri, nu comit păcate scandaloase, da, atât, dar cred că o să pot și eu asta. Dragii mei, cei care încearcă un creștinism prin eforturile proprii, prin controlul lor personal, reușesc poate într-un anumit domeniu, dar în lucrurile esențiale ale vieții, vor arăta mai devreme sau mai târziu, că nu își pot, nu pot depăși condiția firească. Și vor călca repede în afara legii lui Dumnezeu. Ferice de cei milostivi, pentru că ei vor avea parte de milă în chei cu aceasta. Beneficii. Deja, de fapt, beneficiezi de milă. Tu și eu beneficiem de milă în momentul acesta. Și vom avea parte de milă în continuare, pentru că Păcatul este prezent în jurul nostru și ne ispitește și vom mai cădea și vom mai păcătui și vom avea în continuare nevoie de mila lui Dumnezeu. Ea se va manifesta în continuare mila, îndurarea lui Dumnezeu. Dragii mei, lucrarea harului lui Dumnezeu este de așa natură încât atunci când aduce iertare în inimile noastre, ne face milostivi. Când Dumnezeu ne iartă, ne mântuiește, El ne face inima milostivă. El ne-o face. Este rezultatul harului lui Dumnezeu. Nu putem deveni îndurători, milostivi prin eforturile noastre. Dar putem să contribuim la dezvoltarea unui caracter îndurător ascultând de poruncile lui Dumnezeu și bazându-ne pe puterea care rezidă din Duhul lui Dumnezeu care este noi, care este noi, ne va împuternici să fim astfel de oameni. Dacă nu sunt milostiv, există o singură explicație. Fiți foarte atenți. Dacă nu sunt și nu vreau să o pun la persoana a doua, o pun la mine, nu vreau să supăr pe nimeni, și vreau ca Duhul Lui Dumnezeu să lucreze. Dacă nu sunt milostiv, există o singură explicație. Nu am înțeles niciodată iertarea și îndurarea Lui Dumnezeu. Nu le-am experimentat. Nu sunt în Hristos. Sunt în păcatele mele. Nu sunt iertat, de fapt. Ești tu milostiv? Te doare pentru păcătoșii din jurul tău? Te doare că sunt în drumul spre iad pentru colegii tăi, prietenii? Te doare atât de mult încât să nu stai nepăsător și să le dai o bună mărturie și să le spui Evanghelia și să-i îndrumi spre Hristos? E treaba lui Dumnezeu dacă se vor întoarce, se vor pocăi, dar îmi pasă atât de mult încât să-i ajut să înțeleagă faptul că ei sunt pe un drum periculos? Îți este milă de cei care sunt victime sau care sunt înșelați de lume, de fire, de diavol? Cum îți manifesti mila? Cum acționezi? Ești gata să depui acel efort ca ei, unii dintre ei, să fie salvați, să fie mântuiți? Dacă facem lucrul acesta... Restul e treaba Lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute ca noi, cei care suntem ai Lui și care știți că ați fost iertați, să dezvoltați un caracter milostiv. Acționând, întâi în inimă, aici Dumnezeu clădește. Aici suntem creștini și de aici rezultă orice comportament milos îndurător. Haideți să ne plecăm, dragăciuni. Tatăl nostru. Mulțumim că ești plin de îndurare față de noi. Îți reverși milă în mod constant. Așa cum spui în cuvântul tău, nu ne faci după păcatele noastre. Ai răbdare cu noi ca să ne pocăim. Doamne, dă-ne puterea ca să lucrăm în sensul acesta tot mai mult. Să ne pocăim de orice atitudine, de orice manifestare a firii, de orice dorință care vine din firea noastră și care caută să se suprapună intereselor împărăției tale și dorinței de a crește spiritual, de a ne asemăna cu Tine. Te rog, Doamne, să dezvolți în fiecare dintre noi un caracter îndurător. Ajută-ne să semănăm cu Tine. Ajută-ne ca atunci când suntem batjocoriți, să nu batjocorim, ci să binecuvântăm. Ajută-ne să iubim chiar și pe vrăjmașii noștri, să le dăm pâine atunci când le foame, să îi ajutăm să înțeleagă nevoile lor profunde și să le aducem Evanghelia. Te rog, Doamne, să ne ajuți să ne pese mai mult de ei și vrem ca lucrul acesta să se dezvolte la, întregul, la nivelul întregii biserici speranța. Te rog să lucrezi lucrul acesta. Pentru gloria ta te rog, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, în veci. Amin.